Pista 10 Capitolul 4 Visul În ritmica a vagonului, doctorul Magheru, istovit ca după un mare efort fizic, a dormit. Realitatea din jurul se șterse, coborând în umbră de astă compactă. Se detașase de tot? Fugise din actualitatea sufletească a doctorului? Nu, nici de cum. Păstra mai departe legătura, dar pe o cale nouă, tainică. Ea îi dădu un vis ciudat. Se făcea că Ilaria ajunsese parcă undeva, într-un postiu. Cât băteai cu ochii, nici urmă de viață. Pretul tinde gol, în gol, încremenire. Pe jos nu era pământ tare, nici nisip, ci o pastă netă și moale, în care când călca, picioarele lui s-afundau nu prea mult, dar de ajuns să l înspăimânte. pe mânte. În spate zării câțiva stâlpi ca brazii, de înălțim și grăsim diferite. În vârful lor clipeau lumini ciudate, împingând înainte umbra celui care mergea. Doctorul îi se păru că stâlpi se mișcau, chiar schimbându-și unul altuia locul, dar era numai o iluzie hrănită de nevoia de a se crede că mișcarea stâlpilor din dărăt aducea strania pustietate pe terenul vieții. Și, așa, cu inima strânsă de goază, răsuflând tot mai greu, are mergea în neștire cu pași mari, egali. Încotro? Nu știa. De altfel, nici nu se gândea la asta. Îndoarse capul la stâlpi ce lumină, așa cum făcea mereu, și chiar în clipa aceea răsărie dinaintei ca din pământ, un cup de pereți de sticlă lucie de mărimea unei cocioabe. Nu avea nicăieri ușă, nici ferestre. De fereastră nu se simțea de altfel nevoie Pentru că oricine vedea cei înăuntru Prin pereții transparenți Călătorul în noctur avea cum să o culească în încăpere Căci tăia drumul Ca o barieră Trebuia să o străbată Și chiar așa a făcut cu vârful ghetei în peretele lucios Și ciudățenie. Piciorul pătrunse dincolo întreg Parcă peretele era de hârtie Nu de sticle Mai lovi o dată, de două ori mărind considerabil gaura și pătrunse fără dificultate în strania încăpere, așa cum niciodată n-ar fi crezut. În lui, spărtura pe unde intrase se împlini la loc, ca o rană vindecată fulgerător. Faptul îl miră, dar grămădindu-se alte fapte, îl uită. Ce văzut doctorul în interiorul sumrei încăperi? Pe o canapea dormea în neștire moșierul Zăvideanu cu capul rezemat de cum și de unde răsărise? Ce forță l-a dusese prin pustietatea asta? A cum se afla în compartimentul vagonului de clasa I, cu canapeaua pe care se așezase, cu partea de rețea din dreptul său și chiar cu valiza pusă deasupra. Ilarie se opri în fața bogătașului. Acesta, ca și când ar fi presimțit primeștia care îl păștea, deschise brusc ochii și-i pironia asupra ucigașului. Răsăturile fetei se crispară de spaimă, alungindu-se, iar gura căscată enorm, cât o țineau fălcile, părea că strigă după ajutor. Dar striga fără glas, se vedea limpede că strigă, fără să se audă un cuvânt. Ilarie înainte, mecanic, sfredelindu-l cu privirile și calculând cu precizie lovitura de marte. Gătuită de groază, victima aștepta sfârșitul inevitabil, zvârcolindu-se neputincioasă, țintuită de canapea cu lanțuri nevăzute. Două mâini lungi și stravezi, Se împreunară de-a lungul gâtului și strânsă răcutărie Îngropându-se adenc în carne Se auzi un horcăit scurt ca un oftat de ușurare Peri zburlița ai capului se culcară Ochii și trase pluapele, ploapele Capul s-a într-o parte răzămat de un umăr Înfrigurarea trupului se stinse ușor Mort? Se întrebă Ilarie Da, de bună seamă Scormoni fără grabă într-un anumit buzunar pe care îl știa atât de bine și scoase de acolo o pungă O ridică în dreptul ochilor mângâindu-o cu priviri calde hm, Atârnă greu, își spuse cu glasul gândului și desfăcând o răsturnă câțiva galbeni în palme Care eluciră atât de puternic că-i luară văzul Și deodată-l năpădit teama să nu-i piardă Dacă venea cineva pe neașteptate să-i fure comoara Se gândi să o șteargă cât mai repede să uită în toate părțile. Nu mai găsea ieșirea. La naiba, pe unde pătrunsese aici? Nu era chip să-și aducă aminte. Parcă pe acolo. Nu, pe dincolo. Plimba mențit mâna pe zidul de sticlă. Spărtura pe unde intrase nu mai exista. Era așadar prins în capcană. Un fior rece ca o sabie îi spentecă brusc trupul. Dacă vor pune mâna pe el. Nu, asta nu... Trebuie să fugă. izbi furios în perete cu pumnii strânși, cu picioarele. Cioburi de sticlă groasă, ca pe mână, vă dincolo cu zgomot sec, calb. O spărtură se deschise în zidul subțire. Creștea văzând cu ochii, până când ajunge să ceva mai scundă decât un om. De jur împrejur avea dinți iași. Ilarie dădu să treacă dincolo. Atunci, dinții se apropiară unii de alții și îl prinseră ca în crește. Ce fel... Acum era sticlă tare, a aur era moale ca pasta. Se smuci cu deznădejde din strânsoarea cleștilor și până la urmă îi să să scape. Dar în ce hal? Hainele atârnau pe el numai zdrențe, iar în spate simțea scurgânduise șuvaie fierbinți. Curgea sânge? Hm. Se prea poate, dar nu îl durea nimic sau nu simțea încă durerea? Strângea tare în mână punga cu galben ca să se încredințeze că n-a pierdut-o. Pe unde s-o apuce acum ca să ajungă mai departe acasă? Și încotro era casa. Nedumerire! Nu-și mai aduce aminte pe unde venise. Ce fel? Își pierduse memoria? Arunca o privire largă în jurui, doar, doar va găsi drumul. Când se uită în spate, casa de sticlă nu mai era. Pierise înghițită de pământ. În locul ei zări, zburând pe sus, cu vueta surzitor, o mână uriașă, având degetele umflate și noduroase, aduse în formă de gheară. Cu toată forța adunată în el, o rupse la fugă pe o cărăruie de lumină așternută pe pământ de lumânările stâlpilor din spate. În timp ce alerga prinse de veste că lângă poteca luminoasă se deschise o prăpastie neagră fără fund, de teama să nu se prăvălească, nu mai îndrăznește să se uite după pumnul din văzduh, ci fugea înainte cât îl țineau picioarele. Un fluerat, prelung, asorzitor, îi țiuie în urechi. Și iată, răsărind la câțiva pași, un șirag de vagoane lunecând agale pe șinele de fier. A, uite trenul, trenul cu care am plecat. ce -o fi căutând pe meleagurile astea strane? Scoasă un chiot de bucurie. Mă urc în tren." Sunt scăpat. Dar ce asta? Picioarele ei se umflă, se îngreuiază, parcă ar prinde plumb în călcăie. Nu mai poate alerga. Și trenul care lunică unică ușor prin fața lui se scurge fără zgomot, ca o Poate nici nu e tren. De ce lipsește mecanicul de pe locomotive? De ce în vagoane nu ți ții penie de om? E un tren pustiu, un tren fantomă. De unde vine? Și încotro se duce. Ar vrea să sar în vagonul care trece pe dinainte. Îi mai trebuie câțiva pași. Atât. Nu se mai poate urni din loc. Și mâna aceea neagră din spate care îl urmărește necontenit. O fi știind că a pe moșier și vrea să-l pedepsească. E pumnul unei dreptăți care se lăsfiește în fire. Justiția imanentă? Sau își face frică de florile mărului? Ba nu, vine spre el Se apropie din ce în ce Îi La cinci La un singur pas Îi simte în urechi asurzitorul văjuit Și tremurând ca varga Fugarul se pregătește să îndure Lovitura de care nu mai poate scăpa Își pleacă resemnat capul Ca un osândit la moarte Acum, acum Ah! Oh!